Здригнувся на тому світі. Мати вже в лікарні з інфарктом. Сім'ю переховують друзі. Розгулялася малина. Десь виявлені урни без дна. Десь пропали бюлетні. У виборчих списках 40% мертвих душ. Чічіков би позаздрив. Зате живі себе не знаходять у списках. Мусить доводити свої існування через суд. Почастішали випадки бандитизму. У Харкові був напад на інкасаторів. У Донецьку побили телеоператора. Відібрали камеру. Кобзон приїхав, співає про громадянську війну. Взагалі вибори у державах, до яких не байдуже Росія, це справа важка і небезпечна. Згадати Прагу і Будапешт, і Кабул, і Грозний. Так що у нас ще нічого. Штурмом штаб опозиції не беруть. Хоча машина з вибухівкою біля штабу стояла. В мої тещі прийшов лист із Росії. Так і написано. «Письмо із Росії з братнім рукостисканням на конверті». Я думав, може, хто з фронтових друзів покійного тестя вирішив обізватися до вдови, не знаючи, що її вже теж немає на світі. Коли ж ні, найбільше цю агітують голосувати за провладного кандидата до неї звертається від імені земляцтва українців в Росії. Дружина обурилася, розплакалась, сприйняла це як образу пам'яті матері, але з'ясувалося, що й сусіди отримали такий лист і борчина мати, і наш двірник, і консьєржка, дехто навіть по два. І підписав цей опус заступник голови земляцтва, який водночас є членом уряду Росії. Відтак його втручання у справи іншої держави незаконне. Проте чого не зроблять політики на підтримку своїх креатур? І шантаж, і підкуп, і листи до небіжчиків, і жупел десятимільйонного земляцтва, аби відкрити в Росії якнайбільше виборчих дільниць. А там уже справа техніки. Скільки проголосує і як буде підраховано? Люди розгадали цей маневр. Пікетують центр виборчком, вимагають не допустити фальсифікацій, на них налетіла зграя. І тож не пара конкретних пацанов це були, як з'ясувалося потім передягнуті працівники міліції, били людей молотками й палицями, штрикали розочками по блатному гостряками надбитих пляшок. Перша кров пролилася на асфальт. Але ми не боїмося, відчайдушно кричала якась жінка. Всіх не уб'ють. Це додає оптимізму. Моя дружина поривається туди. Я її не пускаю. «Що це за мужчини?» – кричить вона. «Людей б'ють, а вони мовчать!» Але який же був її подив, коли депутати від опозиції не шкодили тих амбалів, скрутили їм руки і кинули на підлогу фейсами вниз. Вилучили посвідчення і табельну зброю. А то ж були кремезні амбали. Чи не з підрозділу «Титан»? Спіймані на гарячому вони втратили свій бойовий дух. І тоді кинулися в бій депутати провладної партії. В ніч і суботи на неділю – Відбулася ця битва титанів у твердині народовладдя. Билися до озвіріння. Виштовхували одне одного. Хтось на кого завалив двері. А надто відзначився один депутат, що бився як голіаф, голий до пояса. Але опозиція перемогла, і кількість виборчих дільниць у Росії було зведено до розумної цифри. Потім провладний кандидат провідав потерпілих бійців у лікарні. Тиснув їм руки в бинтах і в гіпсі. А вони все виправдовувалися. Чому зазнали поразки в бою З непереважаючими силами противника? Дружина подивилася на мене з повагою. Ні, у нас таки є мужчини. А беретони, питаю я. Вона кидається мені на шию, Плаче щасливими сльозами. Обнімає, цілує, ніби я теж там був. Господи, як гримить час На стиках років. Бріжит Пардо, сімдесять. Софі Лорен, сімдесять. З часу нашої революції на граніті. Скільки ж це проминуло? Чотирнадцять років а життя як не було, так і нема. Ту частину забрала та влада. Цю споганила ця. У перспективі не виключено мезозой. З дружнім візитом прибув президент Росії для участі у параді на честь визволення України від фашистських загарбників. Воно тут так, але військовий парад за три дні до виборів поповзли чутки, що в столицю перевентивно вводять війська для оголошення надзвичайного стану. За чобітьми парадного маршу навіть не помітили дріж землетрусу що докотився з гір румунії. Хрещатиком прийшли солдати, наче з кадрів давньої кінохроніки, Несли радянські полкові знамена. Підвезли ветеранів, старенькі, всі в орденах і медалях. Вони дивилися на інсценізацію своєї бойової молодості. На трибуні вже в дещо інших персоналіях стояли все той же воланд, а за зелло, коров'ю і вегемот. Великий бал сатани триває. З гігантського каміна історії тепер уже виходять мільйони загиблих солдатів. Скелети на півзотлілих шанелях марширують повз трибуну. Вгорі на трибуні їх вітають достойники. Дехто, з яких і в армії не служив. Вони усміхаються, перемовляються. Провладний кандидат пригощає соратників карамельками. Один охоче посмоктує, але президент Росії заперечливо хитає головою. Він не якийсь, щоб на параді в честь перемоги над фашизмом смоктати карамельки. Народ дивиться, народ фіксує. Карамелька падає на терези історії. Ну і, звичайно ж, танцювали, танцювальний гопак, а могли ж затанцювати й бойовий це ж тепер одне з найефективніших бойових мистецтв України. І знову баритони співали, що Україну не поставлять на коліна. Упеклися мені ці коліна. Я вже починаю озиратися, хто іде, той напасник, що все намагається поставити Україну на коліна. А вона горда й нескорена, все встає і встає, національна аеробіка. Дистрибуція божевілля. Чи сусідство з Росією так впливає? Там це теж улюблена метафора. Але ж, Росія може стати з калін і агреть, як сказав їхній президент. А ми? Хіба що підемо на присядки? Вибори насуваються як цунамі. Хвилі чорного піару накривають суспільство. Компромати зашкалюють. Концентрація бруду несумісна з життям. Впритул до виборів заговорили про особливий стан. У лікарнях збільшили кількість ліжок для майбутніх потерпілих. Сайт каналу «Чесних новин» зламано. По областях б'ють журналістів. Цитадель демократії – центр виборчком під посиленою охороною. Обнесена колючим дротом. У дворі три БТРи, чотири водомети, огорожу змащену Солідолом. Словом, готовність до виборів номер один. У ніч під самісінькі вибори хтось догадався по телебаченню показати фільм «Убити дракона». Я його раніше бачив, гарний фільм, але ж тепер особливо на часі. Якщо я програю цей бій з драконом, каже там Ланцелот, все це ще на 300 років. А ще він каже, мовчи, звіру я тебе не боюсь. Але ж проблема не лише в тому, щоб не боятися дракона, проблема в тому, що боїться сам дракон. Через те він смертельно небезпечний. До Києва стягують війська спецпризначення. Курсанти на танковому полігоні відпрацьовують свою майстерність. Містом їздять фантажівки з піском без номерних знаків. «Як ти думаєш, для чого?» – питає дружина. «Перекрити дорогу в разі чого?» «Чи щоб піском присипати кров?» Йшли на вибори, як на останній бій з драконом. Увечері прикипіли до телевізорів. Хвилювалися, переживали. Хоча вже перші екзикполи були обнадійливі. Дракон зазнав поразки. Під ранок дружина заснула в кріслі. Я її вкрив пледом. А далі почалася хитавиця як на старому океанському кораблі. Людей кидало з одного борту на другий. Котилися бочки, гриміла порожня тара. Корабель трясло і перехняблювало, наче в ньому тисяча пробоїн.